أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة <تصفيق> اندیز اینا دو اشتیمی سی پا رہی ہیں سورت واقعہ اگر شروع کی سورت واقعہ تا سورت واقعہ زکوائی دادے پڑھنبنی لپس کے لپ پڑھنبنی آیات کے لپس دو واقعہ راغل او بیا سورت کے نب بی آیتو نری چینوی آیتو او دا رنگ دری روکو آتی او دا سورت مکی سورتیں او د دو آیتون بارکی فبی هاد الحدیث انتم مدہنون او ثلت من الاولین والا آیان دی بارکی یو کل علماء داد چدا آیتون پا دی صورت کے دام مدنی آیتون دی بیاد دی صورت ربط او مناسبت داما قبل او مناسبت داما قبل سرا انداز چې ما قبل کې تخفيف او بشارت د جنت او د جهنم ذکر دو روکوات کوئ شو ادل تک ما جل جلال هو هم دا اخرت جنت ذکر کوي اوده رنګي د جهنم ذکروم کوي مياځا رنګي یو کم بشارت شو بلکم زیر شو بشارت شو درنگی دا داغی اخیر تاو گرانموت تا کین علا رف رف د اخیرت تذکره داو دا دی پیبت داگی در اخیرت تذکره دا ازاو کاتل واکیا درنگی صورت رحمان کم دریفر که خواست مومنین عوام مومنین او کا تران ذکر شو عدالت کې مد دریو پیرکو تذکره کیږي و کنتم ازواجن سلاسا او یې بتاسو هغه درې او و درې ټلې بیا صورت وسب امتیازي آ صورت کې ډېرې بهترین طريکي سره بشارت اغد مؤمنانو د بار ذکر شوه د امت محمدی صلى الله عليه وسلم جنت کې د ډیر والی تذکره غم پکې ده بیا موجوده صورت زیات تر چې قران د صورت دا غینه بحث کینوغه اخوال د بندګانو دی پرذ قیامت باندې قیامت کې بندگانو صلاتین او اکثر تذکرہ بیا دغې نه کی بیا زارنګې فضیلت د صورت نه د صورت واقعي بارے د فضایل راغلي دي یو په فضایلو کې اغه دام ده تفسیر هدایۃ الروح والریحان نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي چې علموها نساء نساءکم سوره الواقعہ ف انها سوره الغنا داخپل خذت خایه دا, دا سوره الغنا د مالدارې سوره او یو روایت کې د مسرو کر الله ہونا نه غیره روایت چې من اراده ان یعلم نبأ الاولین ولاخرین سو غوالی چې دا ولانو درستنو خلکو مخکینو متونو درستو خلکو دا غرنګ نبا اهل الجنه د جنت ول حالات د جهنم والا حالات د دنیا والا د اخرت والا ټول حالات اول لن دا صورت اولی می ځارنګې د دې روایت کې مفسرین یو وا کېان ذکر کړی دا چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چه عبدالله ابن مسود سه بیمار شنه داغه تا للو او داغه مرس که بیاغه و پاتشویم ده نو حضرت عثمان لازنهوتی تا پوس که ما ت که تا تست تکلیبتی ناغه و تیدونو بی ما تا تخبلو کنه اونو تکلیبتی داخیرت دا فکر ده بیاغه و اوپر مهل پا ما تشتی استاسه اشتهاده دا دنیا نا دا تک وقت دی ناغه و رحمت و رب بی دا اللہ در احمد دام اشتحاد چه را تمیلوشی حتی اثمان نهو خلیپاو چونکه بادشاو نو تب پوسی نهتی کل نبیوتاو پر مالا فلا ندعو لکه طبیبن تاله او ڈاکٹر نرابلو چی تا علاجو کی ناغوه طبیبو امرضنی چی کم طبیب زادت نو بیماری خوما بانده اغر آوستی دا بس داغوه بیماری خواه دا طبیب ضرورت نیشتا بې وته ویه فلانا امر لک به عطایق استاد پر داته د حکومت پر د طرفه یا د خپل د طرفه استاد پر ستخپا ناغه ویله حاجت اللي فيه مات د از ضرورت نشته ا او به ورته استاد لونو استاد لونو په کار راشي استاد مرگ نارست ناغه ته اتخشه بناتی الفاک من بعدي آياتي زمابلونو باندې زمانه رستو للوږي فکر کې او ته پرمهر چین ني امرتهن مایت حکم کړې اکرا نسوره تلواکیا كل ليله چه هر شپه دې سورته واکیا لولي او به پرمهر چې ما د نبي له صلات و سلام نورې دي لې چه من کرا سورته تلواکیا كل ليله لم تصبحه فاكهه ابدا سو چه هر شپه سورته واکیا لولي دا زه انسان تواغه فکر نه رسی او یو ری وایت کی دالفاظم د چمن دا و ما علا قراته سوره البقره سوره الواقعه څوک چې هميشه والي کوي پلوستو د سوره واقعي باندې نو اغه بکل هم نه محتاج یږي لم یفتکر ابدا الله بغه باندې محتاجی نه راول نو بهرال انسان د دې تلاوت کې نو پدینیت هونې د پکار چې په مالداری مالداري راشي یا محتاجی د عبادت پنيت باندې پکار دی او چونکې د صورت کې الله جل جلال هو د تعذيرات اې دی لږې انسان د صورت للی نو الله ورته اې او د بلنه اغه لحجت کل چې بل ته ضرورت ناراضي او دا غره کې الله جل جلال هو د پاکي نسادي بیادنی صورت د ما قبل ز د د صورت خلاصہ نو ابتداه کې جماعت سلاسه ذکر کیږي اصحاب الیمین اصحاب شمال او سابقین اوب د دې احوال ذکر کیږي د دې ورپسې اخره کې بیا عامال هم ذکر کیږي او اخره کې اجمالاً بیا د دریواله جماعتونو ذکر کیږي او دلایل د توحید دی عظمت د قران دی صدقت قران ده او بیا زجر ده او بیا اخره کې داود صورت هغه ذکر کیږي بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعة اذا په هغه وخت کې وقعت الواقعة چې واکې شي واکې کې نو عبد الله ابن عباس په وې واقعا دا د قیامت دمونو نه یو نوم دی اوا حادثه الوی قیامت نو واکیش نه لیسله واقعته کاذبه نبي بیا د دې د واقعا کې دوه کې له واقعته فی واقعته د دې د واقعا کې دوه وحکي کاذبه نفسن کاذبه دغه چې واکیش دنیا کې خلک ته کذب سوک په زو په یقین ګری سوک ته انکار کوي سو کې او چې کل قیامت راښینو بیا به هر انسان په سترګو باندې نو بیا به سوکو داغین انکار كون کې پاتې نشي څنګه چې دنیا کې داغین انکار کوي او بیا الله د بل فلسفت ذکر کوي د قیامت چه حافظه رافعه د هغه کټکون کې د ښکټکون کې د بازو کومون لرا رافعه اون کې د بازو کومون ل نو ډیر بر خلق دنیا کې د دنیا په اذیت سره دنیوی ته باروس سره برابر خلق کی بکتگی او دنیاوی ته باروس سره ډیر کته کته خلق چې اوبه خلق په نسبه نکته خلق دی په زین کې الله تعالی بغوچت کی نو بازو صحابه و نہما من کلا او بازو مفسرین بس د لومب سره حافظه لئ اقوام کافر بدخولهم النار ډیر خلق بکتگی لکه کافراندي عرب کته کې نور ته شي جهنم ته بلال شي او رافع بازی کوم لکه مؤمنان شو هغه اوچت کی یعنی جنت ته داخل شي ته جنت په داخلي دوسرغه هغه ته اوچت والے هغه ملوي اذا رجت الارض رجا اپکم واقعي حرکت ورکه شي زمکه ته رجا سخت حرکت رجن سخت حرکت زلزلہ ایزا زلزلہ تیل ارد و زلزلہ نظمکی زلزلہ و حرکت تیل مراد دی عدد کامت حالات تیل و بست تیل جبال و بسا او ریزر زکلشی ارونا بسا پر ازا ریزر زکل و زرا فکانت شی پس پس سبب دغه بس, بس بانده چی ریزر زشی نو دمر ریزر شی اللہ پرمی هبا ام منبثا چه اغا گردو گو بارتی نا جوڑ شی خور وور منتشر دولو بشی بلکل علوزی با ریزا ریزا بای کی لکه سنگا چه گردو گو بار جوڑ شی او دولی جوڑ شی علوزی نو دارنگی بدا غرونه لکه د دولو بشانتی والوزی اوکن تم ازواجن سلاسا مزدقه دا پورا دیر دی یا پل دفصیل سیواره بسم الله الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقع اذا وقعت الواقع چ واقع ش واقع که دن که ی ن قیامت لیسل وقعت ان به په وخت د واقع کی دد کی کاذ کی بتن یو نفس انکار کون که یو نفس دروجن غنون که خافظتون دا کامت چه ده کتکون که ده سکومونو لرا رافعاتون اوچتون که ده نورو کومونو لرا مومنانو لرا اذا پا اغا وقتی رجتی لار دو رجا چه سخت رکت ورکلشیزمکیتا رجن پا رکت ورکولو سرا دار سبا موارشی و بستت ازک بار ساموارشی چه گرونو تاو وشکل آغا گردو بار چینو پاتی شو دا بادیو د ډیروکې روکی میروکی دا یو سو ونی بل سو دا پر قرار نه نباتی کی گی وابوس تل جبالو ریز ریز قلیش غرونا بسن فریز ریز کولو سرا فکانت فس شد غرونا حبا امم بس اغا دڑی خوری ورے گردو غبار خورو الحمدللہ رب العالمین والا آمد السلام و السلام علی رسول الله محمد و علیه الصلوات و السلام اللهم هدنا بنا وجعلنا سبب لمن احتل الله سبحانه و تعالی صلی الله علی سیدنا و سیبکی الذي قراننا قیامتنا سیبکی ده خدمت توفیقنا سیبکی دنیا کی ده خدمت الله تعالی